Da se imali, da 3, 4, ma 9. Dragi slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u devetu trisku. Slušati Slobodan internet radio Stanica Mir. Moje ime je Ana i dio sam InfoTerenaca, novinarske ekipe Pulskog centra za mlada. Danas smo vam pripremili jednostatnu emisiju građanskoj inicijativi za muzil. Ostanite s nama i nakon glazbenog broja i poslušajte intervju s Markom Peršićem, članom inicijative. Građanska inicijativa za muzil je mreža pojedinaca stvorena s namjerom poznavanja muzila, njegova otvaranja i javnog korištenja te raspravljanja u njegovoj budućnosti. Inicijativu čine zainteresirani pojedinci, a ne grupe, udruge, institucije ni stranke. Cilj nije sudjelovati u vlasti, nego u planiranju budućnosti muzila. Tako su se članovi inicijative predstavili na svojoj web stranici www.muzil.org. Razgovarali smo s arhitektom Markom Perčićem, članom inicijative poznatijom po sloganom Volim Pulu. Evo, mi smo e, skup e, istomišljenika, e, svi smo e, mlađe dobi, do znači od 40 godina na, na niže e, i različitih smo profila, znači ima tu e, moj kolega arhitekata, ima sociologa, ima novinara, ima ekonomista, ima povjesničara, ima biologa, tako da smo, kako ja volim reći, šareno društvo, e, vrlo različitih profila, vrlo različitih interesa, Međutim, imamo zajednički način razmišljanja što se tiče e, osvještenosti građanskog društva i tako dalje. Mi smo uvjereni da građansko društvo mora da građani individuje, pojedinci moraju ostvarivati daleko više e, od onoga, od pokug življenja u, u masi. Svaki pojedinac e, može i po nama bi morao e, ustati, reći ono što što ga muči, što misli da, da treba uh, napraviti i svako bi svi pojedinci ili barem veći broj pojedinca nego što je danas uh, uobičajeno, bi treba sudjelovati u tom društvenom životu. Znači, aktivno sudjelovati u odlukama, organizaciji, prosvjedima također jer to je isto dio ovaj građanske građanskog društva, građanskog građansko življenja. I, i tako dalje. Mi smo se okupili jer u ovom trenutku imamo e, zajedničke želje za muzilu. Želimo da muzil postane dio grada, svi smo to čvrsto uvjereni, mislimo uvjereni smo da e, građani mogu dati e, alternativne planove, za razmišljanja za planiranje muzila i želimo da se to ostvari što prije u suradnji sa, sa vlasti ako je to moguće jer to bi sigurno E, polučilo bolje rezultate. E, Brži bi bio put, kraći bi bio proces da se, da se svi zajedno ovaj, oko toga složimo i da oko toga radimo, umjesto da e, svako tjera vodu na svojim limpi. Što je muzil bio nekada? Pa muzil je bio puno stvari, ovisno o tome koliko unazad želimo ići u, u, u vremenu. Znači, u naj, najbliže prošlosti je bio jedno od najvećih e, vojnih uh, centra za obuku Novaka u, u Hrvatskoj, a, a i u bivšoj državi također. To znači vrijedi za uh, zadnjih 30-40 godina. Prije toga je bio uh, pod Austrijom, pod Italijom i u tih zadnjih, znači, 200 godina je bio uh, svakako jedno od najjačih, naj najčvrših utvrda na, na na Jadrnu. I to je ono što ga uh, Danas naj, najjače i obilježava po tome je najpoznatiji, uh, ili najnepoznatiji jer kako je bio zatvoren niko nije imao mogućnost saznati ne, nešto više. Uh, kako idemo dalje u vrijeme saznat ćemo da je to bio pašnjak, da su i ranije na njemu postojali vidikovci i utvrde kako je to najviše toš u gradu. Uvijek je bilo pogodno na njemu imati osmatrašnicu, jer se vrlo rano moglo vidjeti da li dolaze brodovi s juga ili, ili e, neki eventualni neprijatelj sa sjevera. E, a postoje naznake, e, odnosno pre, pretpostavke, da se na muzilu e, može naići i na e, vrijedni arheološka nalazišta iz brončanog doba, na gradine itd. E, to su pretpostavke, nije stražno, pretpostavlja se. Muzile danas u vlasništvu Ministarstva obrane Republike Hrvatske, a kako kažu u inicijativi, pretpostavlja se da i grad Pula sudjeluje u vlasti. Saznaju i kako su neki dijelovi muzile u vlasništvu privatnika. Saznajemo uh, da ima nekih dijelova koje su i u vlasništvu privatnika, a ti privatnici žive u Italiji. Uh, znači to su neki stari stranici koji su... E, možda jezuli i i tako e, ovi koji sad živio su zapravo nasljednici onih originalnih vlasnika tih, tih nekoliko parcela e, i to je sve e, u naznakama, ništa toga nije 100% sigurno e, zato i postoji otvoreni spor između grada i, i države jer ni oni ne znaju 100% odnosno svaki od njih tvrdi da je njegovo međutim to treba još e, definirati za sad e, oni koji u tim oni koji uh, vladaju tim, tim područjem su uh, ljudi iz uh, ministarstva Sobrane. Marko Perčić, član inicijative za muzil, rekao nam je kakav je muzil danas i što se na njemu danas nalazi. To je nekih 170-180 hektara. Uh, Brojka sama po sebi malo govori, to je ogromna površina. Niko si to ne može ovaj tek tako pojmit. Zato smo u zadnjim novinama i napravili neke grafičke prikaze koji mogu povezati tu veličinu 180 hektara sa nečim što je nama dobro poznato kao na primjer sa, sa arenom, sa kaštelom i, i tako dalje i onda možemo lakše shvatiti koliko je to ogromno, koliko je to uh, za, za, pješ, za pješaka, za pješačku perspektivu je gotovo beskratno područje, uh, um, prilično dugo uh, vremena treba da, da to propješačiš. Uglavnom su sve vojni objekti, znači uh, od uh, austro-ugarskih vrlo, vrlo zanimljivih, e, for Mozilla, for Marieluiza, baterija Fisela e, i nekih sitnih e, koje su predivni, apsolutno predivni, kako su unutra su u boljem stanju od ovih koji su vanje, hoću reći po gradu. E, dobro obrasle su, zelenila ma to se sve da sredit. Onda imate zgrade novijeg datuma one koje je Jugoslavija napravila. Za vrijeme Hrvatske se nije tamo ništa radilo. Tako da to su uglavnom kasarne, skladišta, ne, nekoliko manjih podzemnih tunela, nema ništa od onih legendi, velikih podhodnika, tunela i tako dalje, ali ima nekoliko podzemnih prostorija koje su bili skladište i slično. To u principu je to sve strogo vojna arhitektura, eh, tehničke naravi, tako da nema, nema ničeg... Eh, možda zanimljivije čak i te zgrade novijeg datuma nisu arhitekonski toliko, toliko vrijedne, ali i tvojčeve austro-ugerske svako jesu. Znači, najviši vrh u gradu, najviši brižuljeg u gradu, 80 metara visine. Odante vidite cijelu okolicu Pule. Pogled je predivan, doslovce se slediš kad si gore. Tako nešto ne možete uskratiti ljudima, tako nešto ne možete tek tako oduzeti oduzeti gradu i građanima i ponuditi ga e, na meniju za za za turiste, za goste, isključivo za turiste i za goste. E, super bi bila to, super bi to bilo na jelovniku. Tak takva je na stvar, ali, ali ne, e, drugi gradu i to ne čine, Pa ne znamo ni mi. Pokušajemo nešto naučiti od ostalih. Pokušajemo naučiti nešto od primjera Marijana u Splitu, od primjera, primjera Kropola Ateniji, od primjera Montjuïka u Barceloni i tako dalje. Najviši vrh u jednom gradu nosi sasovom drežnom simboliku e, i to se ne smije zaobilaziti, a pogotovo se ne smije trošiti takve prostore na nekakve e, frivolne igrarije i tako dalje. Upitali smo Marka Perčića i tko se pruža podršku. Pa podršku pružaju isto kao što smo mi znači raznovrsni i različnih profila, profili reko, tako da mi podrška dolazi sa svakakih strana znači od od građana od nazovimo ga tako neobičnih gradnika do suučilišnih profesora do poznatih glazbenika novinara i, i, i tako dalje. Tako da svaki put nas, nas iznenadi kad neka čak neka poznatija ličnost e, nam priže, izrazi podršku, nam čestita, vjeruju u to, o što, u to što radimo, e, kažu da se to čini više nego smisleno, da nije bačeno vrijeme, da nije borba protiv vjetreniča. Tako da e, sve više i više se, se naša, naša retorika prepoznaje kao, kao vrijedna retorija. Mogu spomenuti nekolike mena, znači sociolog profesor Žunec je u zadnjih novinama dao intervju, isto tako kao i novinar, sportski novinar Jergović, zatim u prvim novinama je bio Vladimir Mationi, ugledni urbanist hrvatski i tako dalje, to moglo bi se još, još nabrajati. Ali to je svako ugodno, ugodno je imati za sugovornike tako rašte ljude od, od recimo radnika u uljaniku do nekog stručnjaka, priznatog na međunarodnoj sceni. Vrlo je ugodno jer to znači da naša, naš način razmišljanja i način na koji se mi postavljamo nije usmjeren nekoj uskoj uskoj skupini ljudi, nismo strogo specijalizirani na ovo ili ona područje, nego jednostavno uspjeli smo motivirati i zainteresirati, zainteresirati veći broj uh, ljudi, odnosno širu tu uh, paletu ovaj, uh, ljudi. I to, to, to nam na neki način uh, uh, laska, držimo da je to jedan, jedan, uh, jedan određeni uspjeh. Da se I'm dying I had a quest for you Just on my sunsets Don't jail the dawn I've no direction I'm just lost Indecipable, step swords of refuge. I quest vast expense. There's no courage, no comfort, no peace, no sense direction, no altitude change. And this monotony of the desert plane dictates my pace. Oh, that damn new sun paints my skin. It reminds me of the comforts back where I started just. Then six shadows and six eloquent shades, six beans. They chant recording as I cease contemplate up a skin so enduring. Shoulders my kiss, my equipment falls moments. I sound like the mist. Her lips send this message, embrace the Haskins sends message lentils These winds perfumed insane Astraly circumstances Watch what that's doing for But the way from his damn potential. chatting this bad That's what guilty and facts congregate hate Sayon I ask you Wait where are you? Because I'm dying And yet I quarry for you Just stole my sunset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 My two feet shackle is bound My brown skin brown eyes are skies Open and ties my eyes of gaze The phoenix ascending so flame My sparks clever and calm, oh Subversive action's not my singularity It some need to secede from the plans Giving me I'm Just one man, only severe Starts bursting burst these dreams manifest From the beats of her chest You see her hips move forbidden I call her Smile like the Serengeti Breath comes the wind She's the reason my rations Packed onto my back They're on death affair a When getting lost in her Deseso. Goodbye Kamala. I read what the freedom must be za muzil poznat ją pod sloganom Volim pulu. Razgovaramo s članom inicijative Markom Perčićem, koji nam je rekao postoje li suradnja s vladajućim strukturama. Evo, e, suradnji za sad nema. To je, to je ta poteškoća. Znači, suradnje nema. E, mi smo uputili i zahtjeve za, za, za suradnju, jer naravno e, znamo da otvaranje e, područja koje što je Umozil za korištenje građanima, osposobljavanje tako velikog područja. E, za, za korištenje šire mase nije, nije laka stvar. E, mi tvrdimo da su tamo vojnici, oni mogu kontrolirati da, da ne bi došlo do, do devastiranja, do uništavanja imovine itd. Ali ipak to je dosta zahtjevan proces, to se stvarno ne može dogovoriti u 2-3 dana. Ali e, tu smo uvijek govorili da smo spremni pomoći nekako e, uključiti se u, toj, u taj trenutak organizacije. E, tako da u jednu trenutku kad bi ministarstvo obrane to prihvatilo kad bi grad odlučio se također prihvati toga mi kao građanstva inicijativa i svi zainteresirani građani mogli bi svako jedan segment priče odradit nikom ne bi bilo bio poseban teret, a išlo bi i na korist. Na, na, naš osnovni zahtjev je da se muzil otvori za trajno dnevno korištenje od drugog svibnja ove godine. 2. svibnja znam, je tada da, dan grada Pule, pa se čini zgodno da tada na ta, na te, u tim danima a, grad dobi još na, na površini, još na, na, na bogatstvu. A, Međutim odgovori su došli od kabineta vlade Republike Hrvatske koji tvrdi da nije da to taj premjet nije u njihovoj nadležnosti, korištenje Mozila nije u njihovoj nadležnosti, nego u nadležnosti Morha. E, grad Pula i, i Istarska županija također su reagirali tako da su doslovce naš zahtjev preusmjerili ka e, ministarstvu obrane, odnosno ministru. Tako dakle, da ministar e, Vukelić je dobio četiri dopisa od nas, županje, od grada i od, i od vlade za, na tu temu i još nema odgovora s njihovoj strane. To je poslano za vrijeme e, našeg prvog predstavljenja, znači 23. sješnja ove godine. Kakav bi muzil Marko volio vidjeti u budućnosti? Pa ne radi se toliko o tome da bi ja volio vidjeti muzil, kako bi izgledao sam muzil. Ja bih volio vidjeti, volio bih gledati taj proces koji bi donio e, određeni, od, određeni e, razvoj muzila. Volio bih vidjeti taj proces, odnosno te ljude, građane, kako, kako koristi i osmišljavaju svoj prostor, kako izražavaju svoje želje i svoje potrebe i kako nalaze načine da e, svoje potrebe i potrebe društvo koje žive e, ispune na takvom području. Volio bih da, da muzil bude neka vrsta svetionika, e, naravno to je prenesena u značenju, da bude neka vrsta svetionika za društva za gradove koje žive na, na obali, na Jadranskoj obali ili na obali Mediterana. to je malo je, možda pre, pre velika želja je, s moje strane, ali bilo bi, bilo bi jako, jako dobro, to bi označavalo da je, da je pristup vrlo kvalitetan, da se uspije razvoj muzila osmisliti razvoj društva, društvo kao i prostor se kontinuirano razvija, nikad, nikad, nikad ne stoji, to nije Statična masa, to se stalno miče um, u, u jednom ili u onom smjeru. Društvo i prostor su uvijek usko povezani. Jedno ovaj, utječe na drugo, to je, to je neizbježan proces. Određena društva transformiraju svoj prostor na određen način. Određen prostor utječe na društvo na onakav način. E, tako da o, imati ovako bogato područje kao što je Polotok Muzila na, na raspolaganju za razmišljanje je velik izazov za planera ali i za najobičnije građanje. To ne smijemo uh, zaboraviti. Građani moraju uvijek promišljati prostor u kojem žive, jer planer mora koristiti njihove njihove, impute, njihove upute uh, za, za korištenje. Ako, ako građani kažu da žele uh, se baviti određenim sportom, planer ima razloga da u planu uključi igrališta za takvo sport. Ako se na tom području ljudi ne bave određenim aktivnostima, onda je prilično besmisleno unositi ta, takve, takve aktivnosti i tako dalje u tome bi se sad moglo zanima. Ali to je ono što bi najviše volio vidjeti što se muzilati će. Volio bih vidjeti proces u kojem svi zajedno surađujemo i razmišljamo o razvoju našeg grada. Već postoje planovi za budućnost muzila. To su plan Istarske županije, generalni urbanistički plan grada Pule i konceptualni projekt Brioni Riviera. Plan Istarske županije generalni urbanistički plan grada Pule moraju biti usklađeni. Marko nam je rekao više o ovim planovima. Znači, prostorni plan Istarske županije nameće funkciju golfa, namjer golfa na muziru. Nekih 80-85 hektara zemljišta namijenjeno je golf igralištu, Upitno je sad da li 18 ili 21 to nije, nije niti toliko bitno. E, dok generalni urbanički plan e, grada Pule predviđa tamo e, rekreacijsku zonu, odnosno svakako zonu posebne namjene, ali kako proslovni plan e, Istarske županije kao plan višeg reda ima, recimo to tako, jaču riječ, onda se plan nižeg reda, generalni urbanički plan, mora s njima oskladiti znači generalni urbanički plan je prošao raspravu sa, e, sa javnom raspravu sa građanima dok je na muzilu bio ucrtano posebna namjena odnosno rekreacija tako dalje. E, Upitno je da bi bio tako glatko prošao da je već bio ucrtan golf. Međutim, sada je to e, jednostavno zakonska obaveza grada ta uskladi svoj generalni plan sa prosljednim planom županije listarske i ucrta golf igraviše na to. I to je taj korak koji koji problematiziramo i za koji tvrdimo da se mora nekako drugačije e, odigrati. Treći e, plan koji postoji u ta područja je plan Brivni Riviere koji je usko povezan, mi tvrdimo da je on čak diktirao određena ponašanja u prostornim planovima službenim. E, mi tvrdimo da je čak on nametao određene stvari, međutim to, to su naše tvrdnje i kao tako se mogu osporavati ili, ili ih vrednovati. Ehm, što se Brune Riviere tiče, oni predviđaju 2500 leževa za turiste na muzilu, znači smještajne kapacitete, uz e, to spomenuto golf igralište od nekih 85 hektara, to znači da bi otišlo nekih 100-120 hektara, na, na koncesiju, na 66 godina, otišlo bi na upravljanje jednoj privatnoj tvci jednom koncesijonaru, koji bi tamo izgradio te sadržaje i okoristio se od toga. Revoljivno mala zarada bi tu bila za, za grad i za građane, a ono što je možda najgore je što bi se nudilo e, posao samo za jednu usku, uz, uz, usku Specijalizaciju, znači to su isključivo uh, ljudi koji, se, koji rade u gospoditeljstvu, konobari, spremačce, recepcioneri uh, i tako dalje. Moguće je zamišljati na muzilu uh, jedan razvoj koji će dati posla puno široj, puno širen spektrum uh, profesionalca. Da se čuje! She got me like, oh, whoa. she like, whoa, whoa. She let me touch her all over. And we just in the car, sipping yak, burning a cigar. Windows tinted and I'm about to get in it. Won't you stop and I get you to smile? You gon' wanna chill and hang on while Snip some Chardonnay. We gon' sex today, but not right away. Won't you stop and I get you to smile? gonna wanna chill and hang on while soup some chardonnay we gon' sex today but not right away her look exotic she half and half half black half filipino mommy bad her talk concrete she relate to the streets gorgeous just sympathy daddy told her how to buck that heat her voice sound like my favorite song we get along long enough to get it on she like to be fed strawberries and tickle with feathers tied down and tossed around sprinkled in honey and dipped in chocolate she super Sexy, my little high class she like to surprise me coat on, nothing underneath Touch me, tease me, knowing I need a piece For her, I'm a beast Disrespect my boo-boo and it's gunfire where you sleep? We like Bonnie and Clyde Trapped in a true romance Just walking hand-in-hand -hand, She like got, a got me like, dance. oh, whoa She like, whoa, whoa She let me touch her all over And we just in the car Sipping yak, burning a cigar Windows tinted and I'm about to get in it You stop and I get you to smile? you going wanna chill and hang on while send some shots and nay we going sex today but not right away but <laughs> you stop and I get you to smell i wanna chill and hang on while super short and We going sex today but not right away shorty like my sunshine after the rain my joy after the pain my heart at when she say my name she's a chef in the kitchen she don't just talk she listen kind hearted and loyal she's what I've been missing she don't nag she love my swag i'm trying to be good but she know i'm bad she working with me getting in where she fitting calling me off and remind me i'm who she's missing and waiting for no clothes Stretched out on the bare skin Impatient for my loving That duck thumping My last performance Had a heart jumping Talking in tongues in, Talking about me to her cousins I like shorty We laugh, dance and play the dozens Laying up in the tub on some love shit. I can't stunt Mommy's She my favorite favorite chick. like chick oh, She like whoa, whoa She let me touch her all over And we just in the car Sipping yak, burning a cigar Windows tinted and I'm about to get in it You stop and I get you to smile. You gonna wanna chill and hang on while Sex and Chardonnay, we gonna sex today, but not right away. But you stop and I get you to smile gonna wanna chill and hang on wow sip some chardonnay, we gon' sex today but not right away, she got me like oh, oh, she like whoa, whoa, she let me touch her all over, and we're just in the car, sippin' yak, burning a cigar, windows tinted and I'm about to get in it, won't you stop, and I get you to smile, you gon' wanna chill and hang on wow. sip some chardonnay, we gon' sex today but not right away, Once you stop, and I get you to smile, you gon' wanna chill and hang on while Sweet and Chardonnay, we gon' sex today, but not right away Evo nas opet u Triske emisiji za mlade. Slušamo razgovor s Markom Perčićem, članom Gradske inicijative za muzile. Prvo javno okupljanje inicijative bilo je 23. siječnja. Upitali smo Marka što se promijenilo tada. Pa promijenilo se je malo toga. Mogu bi što reći ništa, ali prošlo je jako malo vremena. Znači, prošlo je tek dva, dva mjeseca od našeg prvog javnog istupanja, a u dva mjeseca se na tim malo toga može napraviti. Ono što nas, nas tješi, ono što smatramo državim uspjehom, je da su vladajuće strukture ipak reagirale na sve to. Najgore je kad na vaše djelovanje e, e, dobite odgovor u obliku tišine, kad niko ništa ne kaže. Tu, to znači da vas ne smatraju ozbiljno ili da niste dobro postupili. E kad se odgovori, znači da ipak neš, nešto postoji, znači da se, da se nešto miče i to je to što što jedino možemo da sad signalizirati kao taj događaj, Neš, nešto se miče, čuli su nas, možda će, možda će nešto biti i, i to nam daje snage da nastavimo. Građanska inicijativa ponovno javno istupila 27. ožujka. Što se tim istupom željelo postići, rekao nam je Marko Perčić. Pa evo, htjeli smo e, tog dana jednostavno predstaviti, e, odnosno promovirati drugi broj novina. Mi kažemo promovirati, ali u stvari to nisu novine koje se prodaju, tako da to nije promocija, nego jednostavno dijeljenje drug, drugog broja novina. E, novine, kao što se zna, e, služe prije svega za, za informiranje, za educiranje o, o temi Mozilla i, i malo širo od toga. E, htjeli smo još malo Podignuti temperaturu među građanima, pokazati da stvar još traje, nije, nije gotovo, nije se, mozil nije otvoren, stvar nije riješena, odgovori nisu dobiveni. Ne smijemo, ne smijemo ovaj, si dozvoliti letargiju, to je, letargija je strašno luksus. Letargiju možeš i samo ako ti je sve spremno, ako je sve gotovo, ako si možeš dozvoliti da spavaš. Ali mi nismo u toj situaciji, nama nije strašno loše, ali ne možemo si dozvoliti da se uljuljkamo, da... Dozvolite mi šalu da došekamo ljeto i legnemo na plažu i, i to je to. Ne, moramo kontinuirano držati ovaj, građane budnima, informiranima. Oni moramo ih uspjevati redovito izvlačiti iz dnevnih boravaka, dolaziti na, na trg, na ulicu <clears throat> ili gdje se već okupljamo, da se izrazi svoje mišljenje. Letargija. Odustajanje uh, od javnog života je po meni jedno od najvećih uh, mana u društvu. Nadamo se da će sljedećeg uputanja biti drugi petog na muzilu. Sve se više spominje dvojna igra vladajućih. Upitali smo Marka za mišljenje. Mi smatramo da je lažna jer uh, njihova podrška odnosno izjave njihove podrške su došle munjevitom brzinom. Znači, mi još nismo bili objavili zahtjeve, nismo još imali uh, prvo javno istupanje, nismo imali predstavljanje. Ni, ništa se još nije, nije, nije znalo u stvari o nama. Bio, tada samo je bi izašao ovaj jumbo plakat, dva jumbo plakata i, i na našem sajtu ww.muzil.org je bilo predstavljanje i najava. Vladajući su odmah izletili sa podrškom gradonačelnika rekao da nas podržava da on podržava građane, pa normalno da gradonačelnik podržava građane koji je vidio gradonačelnika da ide protiv građana. To je, to je surdo. Međutim, još, još neverovatnije je to da je on podržao uh, pokret, inicijativu koji još nije izrazio svoje zahtjeve. Znači, to, to je, to je katastrofalno, katastrofalno opasno da takva osoba to sa takvom ulogom prine što zna o čemu se radi i kaže da podržavom. Međutim, to još uvijek nije problematično. Problematično je što je uh, u izjavi nekoliko dana kasnije za večerni list Reko odnosno predstavljao branio sasvim druge stavove znači doslovce je u tom trenutku rekao da će na muzilu biti bruna riviera da se znaš kakvi su planovi i tako dalje a parna ranije je podržavao naše zahtjeve za otvaranje muzila za promjenom promjenom načina planiranja i tako dalje znači tu neko se nije dogovorio sam sa sobom što je još i oprostivo, događa se da su ljudi nesigurni, da ne znaju šta bi sami sa sobom, ali je neoprostivo da se ovaj javno uh, predstavljaju dvije, nazovimo ih istine. Uh, jedan dan si za, drugi dan si za onog drugog. Svi znaju da je muzil za javno zatvoren, no zašto je to tako? Mm, zatvoren uh, prije svega, ona ispreka koja se najčešće čuje, zatvoren je da se ne bi dogodila devastacije kako su dogodile na Katarini i na monumentima. To je donekle opravdano, a s druge strane ne možete tako nešto braniti, jer Katarina Monumenti su doživjeli napuštanje, one su odbačena djeca. Grad je jednostavno, vojska je otišla iz tog područja, a grad nije ništa poduzeo, što znači da jedan ga odbacio, a drugi ga nije prihvatio i to je prostor koji je ostavljen sam sebi, odnosno ljudima, potrebitima, oni koji su si tamo išli uzimati materijale, su oni koji su imali potrebe za tim. Oni koji su tamo dizali parkete, najvjerojatno im je trebao da si ga postaviti doma ili založiti. Za e, tako da, e, čak se ne može niti zamjerati tim ljudima koji su si pomogli e, uzimanjem materijala na tom području, iako su izuzetno devastirali i upropastili zgrade i okolinu. Najviše se ne zamjera njima, najviše se zamjera onima koji su napustili to područje. Znači, e, vojska dobro se povlači, i imamo više obvezan vojni rok, normalno da vam napuštaju područja, ali grad Pula se nije mogo e, tako ponijeti prema, prema svom, svom području i ne, ne predvidjeti nikakav način kontrole, upravljanja, korištenja tog prostora. To je, to je nedopustivo. I naravno da sad, kako nisu bili u stanju upravljati Katarinovi monumentima, sad se sad strahaju, sad se boje, ne znaju kako upravljati muzilom. E, ne žele pruzeti odgovornost, ne žele reći da, mi ćemo upravljati time, uspjećemo ga očuvati, jer da slučajno dogode devastacije, onda bi oni ispali, ispali krivci. Znači, tako, to je jedan manjak hrabrosti, odlušnosti, možda čak manjak sposobnosti, miđu ne vole niti blatiti i crniti druge. Problem je jednostavno što to treba organizirati, tu kontrolu, to korištenje treba organizirati i sprovesti, ništa toga. To zahtijeva određeni trud, ali ima načina, samo treba sjest, razmisliti i treba to htjeti. Vjerojatno većina poležana nije ravnodušna kada se govori o muzilu, zato smo upitali Marka Perčića kako se građani mogu uključiti u građansku inicijativu za muzil. Pa, građani mogu sudjelovati kroz rasprave na Facebooku. Mogu posjećivati naš portal www.muzil.org, mogu nam pisati kao god žele, oni koji žele stvarno aktivnije sudjelovati, nek se jave putem maila, neka kažu koje su, koje su im sposobnosti čime se bave, jer svako od nas odražuje jedan dio posla, oni koji ima određena znanja, koriste ta znanja za za djelovanje u inicijativi. Tako da javljaju nam se na primjer neki, nekoliko grafičara se javilo ako nam slučajno treba pomoć tako dalje imamo često problema i sa, sa jezikom jer treba privoditi, znači prevoditi na engleski i na talijanski Za slat dalje prijateljima istomišljenicima izvan Hrvatske. E tako, ima nekoliko područja koja još treba pokrivat, e, tako da god je specijaliziran za nešto se može javiti, ali ponavljan, to vrijedi i za sve, e, sve, sve građane jer potrebno je dijeliti letke, ljepiti plakate, e, tu, radimo doslovce sve od 0 do 100, e, radimo sve tre ono, inicijative, tako da svaka ruka, svaka glava više nego dobro dođe. Znači, e, mail je muzil09.monkeygmail.com Trisko da se ima ljudi. Nemam pojma. Nakon aktivnih građana i građanske inicijative za muzil, došli smo do rubrike Nemam pojma. Danas ćemo objasniti što znači pojam inicijativa. Građanska inicijativa je akcija kao potičeni aktivizam, poboljšava kvalitetu živenja ili općeg dobra u lokalnoj zajednici. Akcija treba biti potaknuta od strane skupine pojedinaca u lokalnoj zajednici koja na prepoznati problem odgovara dobrovoljnim volonterskim radom, znanjem ili materijalnim dobrima. Građanska inicijativa nema pravnu osobnost. You will sing smo do najava, idemo se zabavljati. Kafe Bar Mimoza sutra 4. travnja ugošćuje dva urne besno otkačena švicarska garaž rock benda u jednoj večeri. Dolaze do Budget Buzzers i The Monophones. Od 6. do 11. travnja u Puli se održava 13. arden Music festival. Manifestacija, posebno namijenjena mladoj publici usmjerena ka afirmaciji mladih autora, objedinjuje tri medija – glazbu, strip i film. Središnji dio programa čini festival nove glazbe koji je natjeceteljsko karaktera. Ostali programi su škola stripa, okrugli stolovi, izlužbe, filmske revije, glazbenih filmova i slično. 13. izdanje Art Music Festivalov s glazbeni program nudi reviju glazbenih dokumentaraca pod nazivom Rokumentary Groove, tradicionalnu strip radionicu, izložbu stripa i druge sadržaje. U Pulskom će se kinovali održavati dio Art Music Festivala, nastigli su i novi filmoj. Od 2. do 8. travnja možete pogledati dokumentarni film Maradona. U ovom filmu Kusturica prati nevjerojatnu životnu priču Djega Maradone, sporskog junaka, živuće nogometne legende, posrdnolog idola i inspiracije milijunima ljudi. Od Argentine do Napulja, od Kube do Barcelone, od obitelji i prijatelji zjetinjstva do suigrača i svjetskih vođa, Kusturica prati život izvanrednog čovjeka od njegovih skromnih početaka do dominacije svjetskim nogometom, od tragičnog pada do veličanstvenog povratka. Ove film je film jedinstveno svjedočenje o živućoj legendi našeg vremena. U kinovali možete pogledati i dramu Sedam duša, u kojoj Will Smith ponovno udružuje snage s redateljem i producentima filma. U potrazi za srećom u ovim emocijama na bijenom filmu, Smith glumi poreznog tužbenika kojeg izjeda mračna tajna iz njegove prošlosti. On kreće na nevjerojatno putovanje u potrazi za iskupljenjem za uvijek živote sedmero potpunih stranaca. 4 kraj. Došli smo do kraja 9. Triske, emisija Pulskog centra za mlade. S vama je bila Ana Milovan, a emisiju su još pripremili Daniel Balaban i Ana Preveden. Slušajte nas i za sedam dana, u isto vrijeme na Nezavisnom internet radio Stanica Mir. Pozdrav! Emisija Triska je realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude, financiranog od Europske unije u sklopu programa Far 2006.